Вірїну підняти важче, аніж скривдити жінку? Скільки їх було скривджених ним жінок? Марія знову і знову поверталася до вчорашнього дня. Ранок, повільно сповзши з ліжка, яка зарядка, ви що? Кутаючись у простирадло, їй навіть ліньки було перевдягатися. А може, вона просто зненавиділа свій спортивний костюм? а купити щось інше ще не наважувалося, бо не можна за тиждень розсунути горизонти до безмежності, ті горизонти, які довго були звужені у чорний тунель. Так от, вийшовши у коридор і зрозумівши, що ванна зайнята, вона повільно посунула далі, зайшла з нехотя в кухню і, потираючи очі та щохвилі позіхаючи, засипала в кавоварку каву. Ну от, а вона боялася, що цього вже ніколи не станеться. Минув усього лише тиждень, і її руки затужили за роботою. Її рукам не сподобалося неробство, вони прагнули творити, прагнули довести свою незавість. Якщо подумати, то її руки могли горе перевернути, якщо ніхто не стояв над ними з батогом. Вона засміялася. Не робіть нічого із власної волі. Раптом вам це сподобається. Зайшов чоловік. Я чую запах кави. Вона взялася руками в боки. Ти все робиш неправильно, Бармак, ти це знаєш. Його губи були пекучі і солоні. Взяв за звичку цілувати її, коли йшов і коли повертався. І просто так. Коли вони сиділи увечері у вітальні Або йшли до кав'ярні За розмовою і за переглядом фільму Неначе на що мусив переконуватися Що вона біля нього Так було вчора, у неділю А сьогодні? Ні, вона ще трохи побуде у вчорашньому дні Ще трішки, ще трішечки Перелом стався учора Влад відкрив двері спальні За давньою доброю звичкою без стуку Бо тільки ідіоти стукають у двері власної спальні І Я йду на це, як його, на пиво Він застряг на порозі І так само застрягли всі його думки Навіть ота сакраментальна пропиво Потероко поліз до кишені за цигарками Закашлявся його жінка повернулася до зоряниної дочки і мовила. Йому не сподобалося. Нащо зорянина дочка розпливлася від вуха до вуха. А по-моєму, сподобалося. Вона тримала в руках десь із п'ять помад, гори косметики вкривали трьомо, у спальні кружляв запах тополі. Перед зеркалом сиділа а влад поквапливо вийшов, на ходу вибиваючи цигарку з пачки. Підведені зеленим чорні очі, темно-вишневі губи, звільнене від пут волосся. Та що ж це коїться у його домі? Дігітус квінтус манус. П'ятий палець кисті. Куди домовики дивляться? Повиздихали чи що? Дійшовши до тераси, зрозумів, що сміхається сам до себе «Може, підемо на пиво?» Надійшов Олександр Взяв за моду навідуватися до них майже щодня «Запросто», весело відказав влад «За чий рахунок?» «За твій» «Олег правильно каже Мене завжди використовують усі, кому не лінь» «Тоді за Олегів» «Думаєш, він погодиться?» «А хто його буде питати?» «Це було вчора. А сьогодні? А що сьогодні?» «Понеділок. Зрив програми. Вихід у відкритий космос». Рано чи пізно це мало статися, хоча він і так протримався цілих два тижні. І два дні. Особистий рекорд спортсмена Бармака, вражаючи досягнення, нудьга могла зі страху кинутися на втюки». Не кинулась. А Влад подзвонив шефові і вимкнув мобільник, не дослухавши відповіді. Не треба було його жінці заводити розмову про село, зовсім не потрібною була ця розмова, все йшло так добре. Кожному потрібно якось розслаблятись у цьому житті, де так мало любові. Кожен має своє хобі, свої пристрасті і звички. Його спосіб не є найгіршим, але чомусь опісля завжди залишається гіркий присмак на язиці. Він надіявся тільки, що вона не дуже страждатиме. Друге вівторок. Ілона вирішила прийняти ванну. Липень як не як. Вибухова спека. Від цієї думки мороз пішов поза шкірою. І щоб зігрітись, вона швидко збігла білими сходами на перший поверх. Цьому будинку, на її думку, не вистачало яскравості. Прикинувши, в яких кольорах вона поформила тутешні стіни, Ілона постукала пальчиком до дверей ванни. «Велась, котя, твоя мишка скучила за тобою». «А я й не замикав дверей», – долинуло з того боку. Ілона усміхнулася. І ходою манекенниці увійшла до ванної кімнати. Знову морозна хвиля пройшлася по хребті, і знову паскудне відчуття дряпнуло її загостреним уламком глечика. Але у ванні сидів її котя, розрівнюючи руками пухнасту, саме таку, як вона любить, піну, і вказуючи на місце поруч із собою. І вона випустила хрестики з рук. Те, що він задумав, дедалі більше приваблювало, причаровувало, прив'язувало її до нього, і навіть страх приємно лоскотав нерви.